«Ну так що? Що скажете?» Враз посерйознішав Сашко Циган. «Га?» – собі спитав Журавель. «Нема питань», – сказав Марусик. «Якраз питання є», – з притиском сказав Сашко Циган. «Іменно, я же кажу», – підхопив Марусик. Журавель промовчав. «Ти чого мовчиш?» – накинувся на нього Сашко Циган. «Може ти розумієш, що тут робиться? Що то за секретий? У діда Коцюби та Івана Івановича? Що так збентежило бригадира Бобешка? Чого це новий голова, такий люб'язний з дідом? І що то за один Сергій Петрович? Третій день уже товчеться в діда і, схоже, не збирається звідси збиратися. Турист! Якщо ти розумієш, то поясни нам, га? Ти ж у нас, здається, найкмітливіший. Нічого я не можу пояснити, Підняв і опустив плечі журавель. Знаю тільки, що новий голова мені чогось подобається. Той Махайлович не усміхався ніколи, завжди тільки кричав і лаявся, а цей усміхається. Точно, кивнув Марусик. Ну, це ще нічого не означає, примружив одне око Сашко Циган. Може усміхатися-усміхатися, а потім як дасть? Поживемо. «Побачимо!» Хлопці покрутилися ще трохи у липках, потинялися по безлюдних дворах і пішли до себе на бамбури. У липках нічого цікавого вже не відбувалося. Дід порався на пасіці, а гратися сьогодні не було настрою. По дорозі назустріч їм їхав колгоспний грузовик. З кузова стирчали дошки, на яких сидів отой Вася, який цілувався з комсомолкою Клавою у липовому гаю. А в кабіні, поряд з шофером, сиділа усміхнена «Тайфун Маруся». Грузовик уже минав хлопців і раптом спинився. Хряснули, відчиняючись дверцята, і почувся дзвінкий голос «Тайфун Марусі». «Гей, хлопці!» Вони обернулися. Дівчина махнула їм рукою. Вони підбігли. «Ви куди? У справі якійсь? чи просто так?» «А що?» Басом спитав Сашко Циган. Марусикові і Журавлю від розгубленості одібрало мову. Так якщо то, може б допомогли? Га, у нас перебої з кадрами. Усі троє враз почервоніли. Та що вона питає? Та якби вони навіть були дуже-дуже зайняті, будь-якими найважливішими справами, вони б усе кинули і пішли за нею, «На край світу! Хіба вона не знає? Хіба вона не бачить?» «А що? Можна!» Наче вагаючись, знову-таки басом сказав Сашко циган «Можна!» – не своїм голосом підтвердив журавель «Нема питань!» Півником прокукорікав Марусик Він теж дуже хотів сказати басом, але голос у нього зірвався «Ну, то лізьте швиденько!» Розцвіла усмішкою тайфун Маруся. Добре журавлю! З його циркулями він за якусь мить був уже в кузові. Сашкові цигану довелося разів кілька підстрибнути, поки вхопився за борт. Витряпався нарешті, і він нагору. А Марусик безпомічно підскакував біля колеса і не міг бідолаха ніяк ухопитися за борт. Шофер не бачив цього, і вже натиснув на газ. Якби журавель у цю мить не перехилився і не подав Марусикові руку, той лишився б на дорозі.